Eta aipatu bitugun, Mo, mobilizazio Andana horren erdian, hori taraziko dugu e, Ostira lontan, atxaldeko saspiretan irungo San Juan Plazan iratxeren lagunak taldeak aldeak elgarretaratzea ditu duela ere, eta justu ba iratxe sortza, bale, irundararen egueraren berri, e, emateko ere ba, e, intza ostolazadugu gurean, e, gaurkoan intza, gaixo egunoan bai, beno, esan bezala biharkoan elgarretaratzea, e, esan bezala bai iratxeren egoera salatzeko izan ere hori taraziko dugu, beno, azken egun hauetan estaba ipatu izanda Saresoz ere tan ere, oi hartu nahizan du, ez da, ba, e, Frantziak Espainiaren esku utziko duela aurki. Bai, ala da, beraz urtarriaren amabostetiko geita batera bitarte hortan e, Espainiara dute, hori bere Frantzian egindako kondena bukatzear arduelako, eta hori itarazi behar da, iru euro agindu eskatu zitula edo martxan eman zitula, Espanya arrestatuak eta eh 3 bi onartu zitzaizkion, eh hirugarrena, bueno, e, azkenean ere bai, hor behar badago gero aipatuko dugu, bueno, eta beraz eh akusazio hoien baitan eh baituko dute otsailaren zazpita eta 8 audientzia nazionalean Madrilen. Aha, beraz e, hori da Egoera. Bai, Xantiana e, Kasenot e, abokatuak e, aipatuzigun zigun e, bene momentuan gainera. Beno, ba, e, kondena luze baten mehatxupean, dagoela eh, gainera, ez? Bai, bueno, nirek hemen e, zer e, aipatu erdiren olakoak, baina bai, bai. Fara nahi dute dituen akusazioak, e, bueno, luze, kartzelaldi luzea, e, suposatuko luketenea akusazioak dira eta, bueno, pues audintzia nazionalean epaituko dute Euskaldunak badakiru zerren hori. Ara orduan hori, e, e, salbuespeneko epaiketa bat izanen da, azken finean, eta, eta garen teorian iduriz, edo garen etapa berri horta hortaman, igustu dut nahiko ohargarria dela bere, bere kasua. Mm -hmm. e, kontuan arduta gainera, eta inbatea da ipatu izan dugu, hemen antxez egeratian, akusazio guztiak torturapean, haitortutakoa, e, ba, gerozak eta autoinkulpazioa e, e, e, emantzela, e, eta bueno, ba, da gueneko gainera, ba, frantziak... E... Hori aitortu egin duela, izan zela? Bai, batean. Bai. Bai, hori da. Nik oso agerikoa dela, e, autoinkulpazioak autoinculpazioak e, egun pasatu zituen komisarian, eh 87an eh bueno, herbadak gero aipatuko dugu, baina bai, e, hori 5 egun pasatu zituen etortura agerikoak izan ziren. Arrenai dute 5 egun hoietan E, momentu batean e, forentxe, mediko forentxeak e, hospitalera igorri zuen, ez dut uste oso oikoa denik e, bueno, kasu horietan, edo bederen hala izan behar luke, baina ez dut uste hain oikoa denik e, ezagutzen ditugun kasuetan, zuen e, ospitalerat, Madrileko sekitze hospitalerat, eta han E, konfirmatu zuten txrraia esan zituela, behinzaat lesioak eta guxi hori horrennak badu, ordukoak dira behar badak geora zabaldu ziren argazkiak ere zeinetan ikusten den, bueno, Erridura alatzak dituela, e, elektrodoen e, eraginez eta barre eta barre, nahiko zabalduren e, argazki gordinoiek eta ala ere, berriz ere komisariara eraman zuten. Ordan hori da, Hordan, eta hortik autoinkulpatuta atera zen, Gero haudi e, Ismail Moreno epailaren e, aintzinean e, pasatu zen kartzelatu aurretik eta akusazio guzti guztiak e, ukatu egin zituen eta salatu zituen torturak hortzeoen bueno, ospitaleko informea Ismail Moreno bere zuena e, momentu hartan ere antzuena eta bueno besteire gabe kartzelaratu zuten eta harrigarria dena e, askatu egin zuten. Orduan Hori da galdera. E, tak, e, sekulako akusazioak, eta handik urte betera edo, 2000 batean askatu egin zuten. Orduan duan, alako gauza alatza gehiin baldima zituen eta hori dena zergaitik zuten askatu. Zergaitik ez zuten atxiki, zer gaitik ez duen prozedurak aurrera egin. Hori alde batetik, danik azprimarratu nahi nuen, hori zu gaipatu duzuna, e, iru euroa gindu izan dira, e, Frantzian, beraz, e, instrukzio epaile batek onartu zuen aztertzea, ea torturatua izan zenez, e, beraz, izta nazio batuen e, erakundeko Istanbulgo protokoloa aplikatu zitzaion, eta oso oso argiki agertu zen, e, torturatua izan txela. Orduan, nolabait frantziako justizia gerrandezagun, eta ez naiz ni abokatu eta deuso, orduan berba, trompatuko naiz, baina terminoetan, nola onartu zuen, bai, torturak izan zirela baina ala ere, euroagindua onartu zuen. Informazio gehiago eskatu zuen, kasu hartan Espainiari eskatu zion, Espainiak ez zuen informaziorik eman, eta orduan, defekto forma edolako historia bategatik, iru euroaginduetatik bat etzen kontuan hartu, baina, bueno, ala ere espaineratuko dute beste bidituelako. Hor hmm, bai, bitxia ez, torturapean pean egindakoa dira, azpenetan onarri e, izan zela, aitortuta ere, pero asegurarekin aurrera, aurrera jarraitzea berdin ez? Bai, bueno, pues, nik uste dute, e, ara, e, bi estatuen arteko harremanak e, pertsonen gainetik dira, argiki, hori ez da berria, eta Bueno, e, frantzia arrestatuak onartzen maldin badu, Espainiak torturatzen duela eta horren baitako akusazioetan zindela hori oina, narritu estradizio edo euroa geindu bat, manik uste dut kolekzio ederra duela aurretik egindakoen baitan ere, Ara, e, hortan gelditu da, baina oso-oso agerian gel, e, gelditu da frantziako tribunalean, oroitu behar da ere, ba, porteli garaian bersailezeko, Epaile hile izan zenak defenditu zuela ere edo parte hartu zuela defentsan e, iratxeren defentsan, hori ere, bueno, e, psh, uste dut desberdina izan dela, bere defentsa maila hortan eta hoi hartzuna eman zion. E, afera horri eta torturaren e, kasuari zen azkenean iratxeren hauzia torturarekin lotua den hauzi bat da. Esan bezala jaren amabostetik hogeita batera arteko epe horretan, emango da estrabizio hori. Aipatu zuzua txaiaren sazpi sortzian, e, epaiketa e, Madrilen, e, augusti esalatzeko, esan bezala, ostiera lontan elgarretaratzea irungo San Juan Plazan e, deditu zuzute iratxeren e, lagune, e, lagunak taldeak, baina e, kanpaina oso bat nolabaiterea bian ja harriko duzutea, ez da itzordu edo mobilizazio bakarra. Ez, bueno, erran behar dena da, bueno, gero manifestaldi bat izango dela, beraz, eh, otxailaren bostean, atxaldeko seietan, San Juan plazatik irundik abiatuko dena, eta gero, eh, bat iratxeren kasua torturarekin eta lotzen denez, eta ba, ikusten dugulako torturaren gaia eh, azaleratu behar dela, eta hor, eh, sekulako erronka dugu, hori gure jendartean eh, gertatu den zerbait lazgarria baita eta memoria ipatzen dugu nontan, hori ba, hori onartzen ezpadugu eta reparazioan e, torturatuak sartzen ezpa ditugu, ez ezpaditugu, ez gu aurrera egingo. Orduan, bat hortik tiraka lagunen artean, eta bueno, orre, beste lagun batzu dut artean, baina e, dokumental bat egitea pentsatu eizan zen, bi arnaz deitzen da dokumentala, eta bueno, ba, oinarritzen da pxikabat bat e, testi gantzan eta bere amaren testi gantzen, zen azkenean E, hori da, torturatuak, torturak e, ingurua, inguru urbila zipristin, zipristin, jesuz, e, inguru urbila psikatu kitzen du, eta, eta ondorioak ditu, eta hor oso agirikoa da, ba, amala bene arteko harreman hortan oso agerikoa da hori. Izan ere, e, besteak beste, e, Ez aipatzen, ipatzen, e, nik errandezaket lagun bezala gure artean ez dugula sekula nahi patu. E, dakiguna prentxaren bitartez irakurri dugu eta tani pertsonalki ez dut bururaino irakurri ere. Esan nahi dut da inguruan dagoen zerbait, dena kustu dut e, bizizan garela labiskat horrekin, badakigu, e, ur, ezagutzen ditugu torturatuak izan direnak eta bar, baina ez da ipatzen, e, modu intimoan ere ez da ipatzen. Eta biskak, dokumental hori ba, hori haustera heldu da, zabaltzera, eta tabu hori apurtzera ere, eta reparazioa eta memoriaren e, hortan e, finkatzera. Hmm. Hor da, e, gure bueno, produkzio lagunen arteko produkzio bada, ama os mila euroko aurrekontua duena, beraz ez da oso aurrekontua handia, eta eta laizter e, orain e, oso modan dagoen crowdfunding edo alegia gure herrian beti diru bilketa hmm. deitu dene abiatuko dugu, e, itxula pikoa bitartez, eta pxikat gara bederen hondarribean aurkeztuko da, en, eta orduan ari hortara, justuki, e, irunen ere aurkeztuko da hogeita bian, hogeita batean markatu? Mm. ekaten, atxaldeko zazpitan, eta gero endaian ere aurkezteko asmoa dugu, eta, eta ara, ta horrek pxikat kontatuko du ere, ba, beste inbat kasu, adibidez, ba, e, ez dezagunantz, nekanetxaparte genen kasua, suizan bizi dena, eta pixka bat ara berrego eran dagoena hain batean. Bai, ze torturenkotoa aipatu duzu erreparazioa, baina horren aurreti dator regia, ez? Hor hor kontua ez edo gilza. Hori da eta eta, eta bueno, ez, ez nuke luzatu nahi, baina ainda agerikoa iratseren kasuan zen e, ez dakit 87an atxilotu zuten Frantzian e, kartzelaldia bukatu eta estraditatu zuten edo deportatu zuten, beragoz erreba egin zuen 58 kilotan gelditu zen bazekialako torturatua izango zelaga, Espainian, espainol poliziaren esku gelditzen zenean, orduan libre utzi zuten, naiz eta akusazioiek lehenagotik ere baziren Espainiako prentxan eta agertuak ziren, oran beti galdetzen dugu. Halako akusazioak izan maldimazian, zergatik ez zuten e, Frantzian atxilotu zutenean epaitu edo, edo estraditatu beste modu batean ez hor, espulsatu zuten. Etxoin zuten eta gainera prentxan agertu zen, hor e, baditu dena atxikigen nuen, bera E, prentxan agertu zen e, Espainiako polizianen iturri ofizialetatik erran ez, etzutela atxilotu iratxetez hortzaba, letzegoelako egiazko e, interragotorio bat mateko kondiziotan. Hor da, bueno, fe, ez da egit, hain gordina, hain onartua eta e, ara, eta gero e, e, osatu zela, e, guaitatu zuten 2000 batean atxiloteko. Erran nahi dut, E, nere kezka hori da. Zen bateraino dugun guk asumitua ere hori hola dela. nahi dute mm. eta zakite askotan aipatzen dugu guk gure inguruan ere bai halako komisariati pasatakoa da, baina halako komisariati pasatakoa da, ez da komisiareatik pasa zen bakarrik. Da halako torturatua izan zen. Eta ja gure gure hitz egiteko manieretan ere sartua da eta Nik gustot hori, hori autxi behar dela eta egiarena anuski hor dagoela eta hori egia egiariz zorrez, e, aipatzen dela ba bai bai hori aurre egin bertzaio eta hori onartzen duen jandarte bat ba bueno beste gauza asko onartuko duen jandarte bat bezala ba ez da jandarte ez da bakearen bakean oinarritzen den jandarte bat argiki hori oruan bueno. Gide, ba, horri guztiari argia emana izanesan ezan ezala biarnaz, eh, documental proiektu aitzulapico.eusen, ez? Aipatuko duzu? Bai, ba, ekarpenekin dituen oroak? Bai, izkatit eh ja eh, abiatua den edo astelenetik goitik baina bai instantea da. Ongi da, ba, eh, ilaren hogeita batean, ba, irungo ekate te elkartea duzute eh, documental proiektu hori, gogoratuko du, eh? Ba, atxaldeko 7 elgarretaratzea, eh, deitugu eta otsailaren bostean ean manifesta zi ba, irunean ere, eh? Hori da. Beraz, horrekin geratuko gara, eta ikusiko batozen egunetan. Ba. E, ba, iratxe eta ze, zer dakigun, eta e, aipatu bezala, bueno, ba, e estradi zi ba, e, ba, mabostetik aurrera, ba, emango, e, omen dela, eh? Ba, jakitaren eman baitu abokatuak. Horren berri emango dugu hemen antxeta, iratian nintza oztola eskermila mila. Ba, zuei, zuei. Onda izan, bai, berdin, aia,